Capra cu trei iezi de Ion Creangă În lectura lui Mihail Sadoveanu Capra cu trei iezi. Era odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu Dau prim băț de obraz ce erau Iar cel mic era harnic și cumin Vorba aceea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 Când voi veni eu, am să vă dau de știri ca să mă cunoască și am să vă spun așa. Triez cu cuieț, ușa mamei de scuieț, că mama va duce vouă frunze, în buză, lapte-nțâță, drob de sare în spinare, mălăieșă-ncălcăieș, smog de flori pe sub Auzitați Auziți ce-am spus eu? Da, mămucă," zise răiezei, pot să am nădejde în voi."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 zice el în gândul său. Ia că acum e timpul. Iar împinge păcatul să-mi deschidă ușa, halal, să-mi fie. Știu că iași cărnoase și iași jumuli. Cum zice, vine la ușă și cum vine și începe cu cuieț, mami de descuieți că mama va duce o frunzbuz lapte, să te drog de sare, în spinare, o măiești, încălcăști, smog de flori pe subsoare. Deschideți cu fuga, dragi mami, cu fuga. Ia, băieți zic, cel mai mare, săriți și deschideți ușa că vine mama cu de mâncare. Să răcuți de mine, zice cel mic, să nu cumva să faceți pozna să deschideți, că-i vai de noi. Asta nu-i Eu o cunosc de pe glas. Glasul ei nu e așa de gros și de răgușit. E mai subțir și mai frumos. Auzind acestea, lupul s-a dus la un fierar și a pus să-i ascute limba și pentru a-și subția glasul și apoi, întorcându-se, începu iar. Trei, cu cucuieți, mamei, ușa, descuieți. Ei, vedeți, zise iarăși cel mare, dacă mă potrivesc eu vouă, nu-i ca nu-i mămuca Dar pe cine dacă nu-i ea? Că doar și eu am urechi Mă duc să-i deschid Bădeică, bădeică să iarăși cel mic Ascultați-mă și pe mine Poate mai depoi a venit cineva și a zis Deschideți ușa că vine mătușa Și atunci voi trebuie mai decât să-i deschideți dar păi, nu știți că mătușa e moartă De când lupii albi alb și s-a făcut oale și ulcele să păi, nu spun eu bine zis cel mare Ia de atunci era un lume De când a ajuns coada să fie cap Dacă te-ai potrivit toate acestor Îi ținea mult și bine pe mamuca afară Eu unul mă duc să deschid Atunci mezinul se vrăi iute în horn Și sprijinit cu picioarele de prichici Și cu nasul de funingine Tace ca peștele și tremură ca varga de frică Dar frica e din rai, sarmana a semne cel mijlociu, și iute sub tunchersin, se ghemuiește acolo cum poate, tace ca pământul și îi tremure carnea pe dânsul de frică. Fugă-i roșinoasă, dă-i sănătoasă. Însă cel mare se dă după ușă și se trage, se nu trage, în sfârșit trage zăvorul. Când ia, ce să vadă? Apoi mai are când vedea Căci lupului îi scapara ochii Și îi sfârâie de flămânțe era Și nici una nici două hați Pe ied de gât Îi capul pe loc Și-l mănâncă așa de iute și cu așa poftă Despărea că nici pe o măsa ce pune Apoi se linge frumusel pe bot Și începea să-nvârti prin casă Cu neastâmpări zicând Nu știu părerea m-a auzit mai multe glasuri dar ce, Dumnezeu? Parcă au intrat în pământ Unde să fie, unde să fie Să-i el pe se să-i pe dincolo Dar pace bună, iezii nu-s nicăieri Măi, că mare și asta Dar nici acasă n-am de coasă Ia să mai hodinesc o leacă Astea bătrânețe. Apoi se-ndoaie de șale, cam cu greu Și se pune pe chersin. Și când s-a pus pe chersân nu știu cum s-a făcut. Că s a crepat, oricum mătru a strănutat. Atunci e de sub chestia să nu tacă, îl păștie păcatul și îl mânca spinarea sa Să-ți fie de bine nanașurile! A, Gidi, gidi, gidi, nu stii, stii, mai- stii, stii, stii, stii, stii, stii, stii, stii, Apoi ridică bine bineișor, își facă iedul de urechi și îl flocăiește și în jumul și pe de merg peticele. Vorba ce e toată, pasărea pe limba ei piere. Pe urmă se mai învârte, că se mai învârte prin casă, doar am mai găsit ceva, dar nu mai găsește nimic, și iedul cel cu minte tăcea mult cum în horn, cum tace peste în borș la foc. Dacă vede lupul și vede că nu mai găsește nimic, își pune în gândul una, așa să cere două capete cu dințe rânjiți în ferești, de să se părea că râd pe urmă, unge toți păreții cu sânge ca să facă și mai mult în ciuda caprei și apoi iese și își caută de drum. Cum a ieșit dușmanul din casă? Iedu cel mic să dă jos din horn și încui ușa bine. Apoi începe să scărmana de cap și a plânge cu amar după frățiorii săi. Drăguții mei frățiori, de nu s-ar fi duplicat, lupul nu i-ar fi mâncat, și beata mama nu știe de asta mare urgie ce i venit pe cap. Și bocește el, și bocește până la pucă leșin. Dar ce era să le facă? Viena nu era a lui și ce-au căutat pe nas le-a dat. Când jelea, el așa, Iacă ca și capra venea cât putea Încărcată cu dele și găfâint Și cum venea cât de Vede cele două capete cu dinții rinjeți în ferește Dragi mămăcuței dragi Cum așteaptă ei cu bucurie Și îmi înainte când mă văd Băieți mamei băieți frumoși și cucuieți Bucuria capri nu era proastă Dar când s-apropie bine ce să vadă un fior răci Ca gheața îi trece prin vine Picioarele îi se tai Un tremur o cuprinde în tot trupul Și ochii îi se painjenesc Ce era nu era bine Iar însă tot merge până la ușă Cum poate crezând că părerea o înșală Și cum ajunge și începe Trăieți, cucuieți, mami Ușa de că mama va duce Vouă frunz în buză, lapte în țâță Drop de sare în spinare Mălăieși în smog de flori pe sub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 Dar mai pe urmă îmbărbătându-se și-a mai venit puțină în fire și-a întrebat dar ce-a fost aici copile? Ce să fie mă -mucă? Ia cum te-ai dus dumneata de acasă n-a trecut tocmai mult și acasă ca să aude cineva bătând la ușă și să spunând trăieți, cucuieți, mami, ușă de scuieți. și și frate mii cel mare înătâng și a împărat cum îl știi, fuga la ușă să deschide și atunci atunci eu m-am vărât iute în horn și frate-miu cel mijloc cel sub chersân, iar cel mare, după cum îl spun, se dă cu de după ușă și trage zăvorul. Și atunci, atunci grozăvie mare, nănașul nostru și prietenul dumneitane cu lup să-și arată în prag. Cine? Cu meu, el care s-a jurat pe părul său că nu mi-a mi spăriat copilașii niciodată? Apoi, da, mamă, cum vezi, eu umplu de spărieț. I-a las, că eu. Dacă mă vede că s-o văd o și cu o casă de copii, apoi trebuie să-și bată joc de casa mea și pe voi să vă pui la pastramă. Nici o faptă fără plată, Ticălosul și m-a îngosit mine Încă se dată la mine câteodată și-mi făcea cu măsaua.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 Ba nu, dragu mame, că până la Dumnezeu Sfinții îți iau sufletul Și apoi ține tu minte copilice, ce spun eu Că de ea mai da lui nasul să mai miroasă pe aici, apoi las mai tu să nu cumva să te răsufli cuiva ca să prindă el de veste Și de atunci căuta și ea vreme cu prilej Ca să facă pe obraz cu matu sau Să pune ea pe gânduri și stă în cumpine Cum să dragă și ce să-i facă Aha. Ia, cu i-am găsit leacul, zise ea în gândul său, taci, că eu îi face eu cu mătului una de șamuși Aproape de casa ei era o groapă dâncă, tocmai acolo-i de capri. La ca, cu dubala, cu mătre că nu-i de chip, ia de acolo să începe fapta, hai la treabă cu mătreță, că lupul să a dat de lucru, și așa se cântă pune poalele în brâu, își suflete mânicile, focul și s-apucă de făcut bucate. Face sarmale, face plache, face alivenci, face pască cu smântână și cu ou, și fel de fel de bucate. Apoi umple grapa cu jaratic și cu lemne putregăioase ca să ardă focul mocnit. După asta așa o leasă de ele numai înținată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 Bună vreme, cu mătru, dar ce vânt te-a bătut pe aici? Bună să-ți fie inima acum ătră, cum-ți-i Apoi de nu știi, Dumnezeu, dacă nevoie, te duce pe unde nu-ți-i voie. Ea nu ști cine a fost pe la mine pe casă în lipsa mea, că știu că mi-au făcut o bună. Ce fel, cu mătriță dragă? Ea a găsit ieri singurei, eu ucis și eu crăpățit, de le-am plâns de milă. Nu mai vădă-vă să nu mai fie cineva. Dar nu mai spune cu mătră. Apoi de-acum ori să spun, ori să nu mai spun, Că totul una mii. Ei mititei s-au dus către Domnul Și datoria ne face să le căutăm de suflet. Deci i-am făcut și eu un praznic după puterea mea Și-am găsit de să te poftesc și pe dumneata cu mătră Ca să mă mai mângâi. Bucuros, dragă cu mătră. Doamne, mai bucuros eram când mai fi chemat la nuntă. Te cred, cu mătri. De, păi de, Noi cum vrem noi, ci cum vrea cel de sus. Apoi capra pornește înainte plângând, lupă după dânsa prefăcându-să că plânge. Doamne, cu mătri, doamne, zise capra suspinând, de ce ți-i mai drag în lume tocmai de ce ei n-ai parte? Apoi dă cu mătre când dar știu omul ce ar păță dinainte s-ar păze. Nu-ți face și-a dumneata atâta inimărea, că odată avem să mergem cu toții acolo. Așa este cu mătră, nu-i vorbă, dar sărmanii gâgăliși, de cruz s-au mai dus. Apoi dă cu mătră să vede că și-lui Dumnezeu îi plac tot puișor de cei mai tineri. Apoi dacă el fi luat Dumnezeu ce mi fi, dă păi, așa... Doamne cu mătră, doamne, îi face și eu ca prostul. Oare nu cumva nenea Martin a dat raita pe la dumneata pe casă? Că mi-aduc aminte că l-am întâlnit odată prin zmeoriș și mi-a spus că dacă i vrea dumneata să-i dai un băieț să-l învețe cu jocăria. Și din vorbă, în vorbă, din una în alta ajung până acasă la cu mătre. Ia poftin cu mătrâ", zice ea, că scăuieșul și punându-l deasupra groapii cu pricina, șescole și să o, o leacă din ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Răstoarnă pe sarmalele în strachină și le pune dinainte. Atunci lupul nostru începe a mânca hâlpov și gogâlți, gogâlți, gogâlți îi mergeau sarmalele în pe gât. Dumnezeu să ierte Pe cei răposați cu mătri Că bune sarmale ai mai făcut Și cum o spătai el Buf Cade fără sine În groapa cu jaratic Că scăunașul de ceară S-a topit Și leasa de pe groapă nu era bine sprijinită, Nici mai bine, nici mai rău Ca pentru cum mătru Eee, acum scoate lupi ce-ai mâncat Cu capra ți-ai pus în cârte? Capra s venit de hac Vă la cu mele Mă rog scoate-mă Că mi-e arde inima în mine Ba nu cu mătri ca așa mi-o arde și mie inima După ieșorii mei Lui Dumnezeu îi plac pui De cei mai tineri Apoi mie îmi plac și de ei știe, mai bătrân numai să fie bine fripți Știi că să treacă focul Pe-n Mătră, mă părlesc, arde tot, mor, nu mă lăsa Ars cu mătră, mor, căci nici viu nu ești bun De-abia mai trece băietului este e dispăriet Că mult păr îmi trebuia de la tine ca să-l afum Să aducea minte de hanei răutăcioase și-l spurcată Când mi jură pe părul tău Și bine mi-ai mâncat iezișorii Mă ustru inima mine cu mă! Mă rog, scoate-mă și nu-ți mai face atâta o sândă cu mine. Moarte pentru moarte cu mătre, arsură pentru arsură, că bine -o mai plesniști de nioarea cu cuvinte din scriptură. După aceasta, capra și cuiedul a luat o căpiță de fân și-o aruncat-o peste dânsul în groapă ca să se mai pătolească foc. Apoi, la urma urmilor, năpădirea asupra lui și îi mai trântir în cap cu bolovanul și cu ce au apucat până la omorâre de tot.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 și odată după ce am încălicat iute pe o șașă, am venit de v-am spus povestea așa, și am mai încălicat pe o roată și v-am spus jutia toată, și unde n-am mai încălicat și pe o căpșună și v-am spus oameni bune, mari și gugonată minciună.